Azoa, a, etorriak, e, bidazoa atxak saio berriontara, ongi etorriak gure uinetara, eta gaurkoan e, ba, soinu ustelekin e, gatoz, erabatu ustela e, diren taldeak erabatu ustela den soinua, e, gaurkoan e, ba, punka daukagu entzungai noski, e, zer esango dugu, ba, azigara, E, CDS taldearekin, e, lapeste izeneko abestiarekin, kautibos del sistema izan nahi du izen horrek, CDS izen horrek, eta gaurko saioaren berezitasuna izango da, ba e, paraguaiko punk jarkoreari buruzkoa izango dela. Zera, e, bildumba bat, entzungo dugu gaur, punk jarkore subterraneo en Paraguai, izenekoa, non e, ba, estilo honen e, azta e, kontatzen diren eta en, entzun daitezkeen. Zera, ba, paraguain horren e, beste diktadurekin eta ba, punkaren historia berandu xamar iritsi zen, Hasiera batean e, metal talde metal talde pare bat e, ba, zeuden eta ba hortik ere ba metalzalein metal bat ba punk buruzko ba gustua sartu egin zen ere eta ba, bai Trasaren zaleak bai, punkaren zaleak bai, elkarrekin joaten ziren, ziren e, nahiko jende gutxi eta nahiko talde gutxi ziren, eta beno gehienak e, grabatu ezinik ibili ziren, edo nahiko ba, kondizio txarretan entzun dugun bezala, ea dezagun kautibos del sistema talde honekin. Kautibos del sistema, berri zentzun dugu, generazion XX eh, izeneko ba, abesti, abestiarekin. Eta, beno, ba, talde haitzindaria dugu, kautibos del sistema, talde hau, CDS, talde hau. Ezenen, mi eh, bat ziregun, eta laro geita, urtean sortzen da... Ba, Paraguaiko San Lorenzo izeneko hiri batean. E, Aien asierako influenzia, ba, exploite, GBH eta alako taldeak e, zituzten, baita eta Argentinako hainbate talde. Eta beno, haien asmoa alako punk jarkor eh, bortitza egitea zen soilik eta entzuten garen CD-seren abesti hauek haien eh, entxegu batetik hartuta daude, mila batzen eta laro gehietan garen urtean egin niko batean. Paraguaiko musika ustela, entzutenari gara, Paraguaiko pun jarkorea, ZDS eta Lea, por siempre izeneko abestiarekin. Eta, beno, ba, esan bezala, e, hogeita urteko diktadura baten e, ondoren, e, eta laro gehita urtean, ba, estatu kolpe bat, e, Ematen, du, ematen dute ba, beste, beste batzuk eta e, baina el naitzeta zabalte o la bat egin ba, batekin, ba e, paraguaiko tendentzia ba, olako ba fasista dictadura edo dictadura catolicoarena E, zen. Beraz e, roke giro bat e, antoratzeko nahiko zaila zen, e, lekua zen, zeren herria e, ere ustelkeriaz beterik zegoen ez herria baizik eta haien e, politikariak eta e, ustelkeriz beteta zeuden e, urte askotan ba, esan izan dute ba, paraguai izan dela ba, munduko herri ustelena edo usteletariko bat Baino diktadura garai hortan, mili batzire honetan laro gaita garren urtean, lehendabizeko dabezeko punktu sortzen da. <tusurra> Naipatu batzala, ba, lehengo metal taldeak eh, Paraguayen, izan ziren, eh, raw height eta metal urbano taldeak. Eta beno, ba, talde hoietako ba, Fernando Paredes bateria eta Felipe Baiejos eh, abeslariak. Ba, eh, bueno, Felipe Raujait Tras taldean zegoen, eta Fernando eh, Metal Urbano Heavy taldean, laro garren amarkadaren erdik aldean, hauek eh, erabakitzen dute miloatzen dute, eta laro gai garren urtean, ba, eh, punk talde bat sortzea, ba, aien, eh, ba, haien e, ba, frustrazioak edo botatzeko eta musika ba, errasago bat e, egiteko. Ala, ba, gitarran e, eta e, eta basuan bi emazte e, batzen zaizkie, Tania Genke Basuan eta Silvia Ortiz e, gitarran. Zil, azkenako hau abalon ba, izaneko jarrok talean e, zegoen e, jotzen zuen ere hasierako haien influenziak ba, Ramon, Seth Pistols, Bioladores Dead Kennedys eta alakoak ziren, bueno, garaiko ba, influenzia tipikoak ez da eta, bueno, Ba, lort, lortu Lortuzuten abesti bakarra grabatzea 2021 talarrogeita margarren urteko Urtari ean eh, mejor del rock nacional volumen uno, izaneko bilduma batentzako entzun dugun Titeres Rebeldez abesti hau, izan zen ba, kaos taldearen ba, grabaturiko abesti bakarra, taldeak lehen esan bezala zaia zeukan zeren diktadura, e, diktadura garaian e, bizi izan ziren zeren elmiatzen talarro gaita maik urterako ba, taldea de segitea e, erabaki zuten, e, zeren hau es baiz, esen baizik eta proiektu paralelo bat, besterik ez, eta bakoitza, ba, bere zetorren, ba, talde arekin zuten, baino influenzia izan zen, ba, beste, beste, ba, paraguai paraguai harrar, paraguai paraguai barkatu, e, talde entzat, ea. <tose> Ba, nahizta itxurarek ez izan, hau, estudio grabatzea da Eta taldea Rabia callejera izeneko taldea dugu, delinkuente izeneko abestiarekin. Ez bai, emia otzeriun talarrogeita amabian, eh, estudioan, grabaturiko, ba, abesti... E, abesti hauekin errabiak bai, e, aie jera taldea miatzen talarroi urte berean e, so, sortzen da eta bueno, haietako partai batzuk ere death eta tras taldetan e, ibiliak izan ziren, e, adibidez e, opresor taldean e, non, e, ba, Gustavo Alfonso bateria zegoen, eta baita ere David Arriola, gitarra handik e, gutxira ba, Felipe Lacra hau txan, e, ba, batuko zitza eta lehen kontzertua basulari gabe eman zuten baino laster e, ba, basulari bat e, hartu zuten Arabiabia ba, Kailejera izenpean hasi e, ba, ziren ba, baita ere Ramón sex pistolploitez halako influenziak baitare talde brasildarrak edo balena aiipturiko kaos e, berak ea ba, entzt ezagun rabia Kailejera pixka bat ajeera berriz ere Inodoro izeneko abestiarekin gure Paraguaiko soinu ustela hoekin jarraitzen dugu zera lena aipatu dut 1992 e, urte bukaeran e, maketa lau kantuko maketa bat e, grabatu zutela estudio audio company e, ba estudio estudiotan eta beno ez zuten e, ofizialki kaleratu baiziketa ba lagun artean bana zeko eta irratietan entzuteko erabili zuten Gerora, tal la hogeita ha amauan beste maketa bat... E E, grabatu zuten e, baino segituan taldea utzi egin zuten eta batzuk berriz metalera itzuli ziren eta beno, beste haien bateriak e, Gustavo Alfonsok hainbat ba, e, gero entzungo ditugun beste hainbat e, taldeen e, parte izan zen orain, e, oazen rabiakai egera taldearen ba, beste beste batekin kalejera, entzun dugu haien revoltoso abestia eta taldez aldatuko dugu <hazurra> Lea izen bitxia du, kodigo neurotiko ditzen da, bai, Kataluniako taldea bezala, hauek karekin, ez zerekin ez zerearen ordez, kodigo neurotiko taldea paro general izeneko abestiarekin, talde hau bizi motzeko ere, miatzen talarro gaitama Post, urtean, e, sortzen dira eta abesti hau, bazakite ezakite ez da nondik datorren, ba liteke, kontzertu batean grabaturik edo, baino hau, bakarrik e, grabaturik E, dute ez, zakite ez da noizko, noizkoa den, e, beraz dokumentu bat. Eta, beno, azken aldian e, sandi date biguntzen ari naizela edo alako zerbait, beraz gaur ondo pasatzen ari naiz alako zarata ustelak e, Entzuten. Eta, beno, gainera dokumentu historiko batzuk zabalduz ere, zerren hemen paraguaiko historiaren ale txiki bat, entzuten, ari gara. Tira, kodigo neurotiko taldeak ez du besterik, beraz beste talde batera, joango gara. imos ta saratatu taldea 200 muertos taldea dugu cerdo genocida izeneko bestiarekin taldea homia batzierehun eta erurogeita malauhau garren urtean sortzen da Eta taldearen sortzailea Gusto Alfonso dugu lena ipturikobia ba, callejera ba, izeneko ba, taldeko kidea bateri jolea izan zena bertan ere ba, pasatu ziren e, ba, metal edo dut metalen le ibilitako e, ba, parteai de... Partai batzuk normalean, e, hau ez da izaten oizkoa, baina agian ez dena txiki-txikia dauden lekuetan, ba azkenean denak elkarrekin ahastu dira baga uzat ezberdinak e, egiteko. <totipa> 200 muertos taldea eta orengoan eh, hermosa sociedad. Zizeneko abestia, ba, haien entxegu batetik hartutako abestia ba, astenari zirenean, mihautzireun eta laro gehieta malau garren urtean. E, Gero da, ba, talden a, taldekiden arteko gauzak egongo ziren eta ba, aldi batez banatuko ziren, baina berriz elkartuko ziren eta mihautzen nireta laro maseian, ba, haien demo edo maketa bakarra grabatu zuten. Urte berean e, muga pasatzeko aukazitzen Ukerai izan zuten, eta... Argentinara, Argentinara jo, Joan ziren eta beno bertan e, muga paruego muga ondoan zeuden e, ba Formosa eta Posadas e, errietan e, joko zuten. Ez lenda lenda beziko aldia izango, zeren e, Formosara beste aldi baten joango ziren eta Argentinako Piedras Palos eta Alma Fuerte talekin e, joko zuten. Baino 1997an e, beno bat taldea de egitea erabakiko zuten eta ba orain entzungo dugu demo hortako abesti bat. Porque está afectado todo mundo y de lo que está pasando. Porque hay de esperanza. Hay de el cielo. Hay esperanza. Debes sin acuerdo no hagas nada y gente, yo doy mi potencia, pobre del pueblo, como que te está teniendo, nada de brazos, ni saber nada de lo que está pasando. Entzun bueno, eh, ditugun gauza guztiekin alderatuta, ba nahiko soinu hona demo honetakoa, ezta? Ba, 200 muertos taldea 1997an Mazazpian eh, amaitzen da eta ba, 200 muertos taldearen errautzetatik eh, eh, guardia urbana taldea sortzen da. Direkt! guardia urbana, taldea, entzuten eh, ari gara, eta, bueno, haien asuntzion y kaos, izaneko abestia, non estudio batean grabaturi dago, haiek zuzenean jotzen, baino estudio batean, eta, beno, demo honek e, direktu izena dauka, taldea esan bezala, miha bat zerion talerrogo eta mazazpian e, non e, Fredia Hotxan, Nestor Baterian, Julio César, e, gitarran eta Gabi e, basuan, e, taldea, asuntzioneko azen, eta bertan hiriburuko, e, ba, hainbat, pa, betalekuetan e, jotzen e, zuten, Baita ere Argentinako fanpipol taldearekin e, jo zuten eta hori larro gaitan mazortzian e, ba, maketa edo demo hau gra, grabatu zuten, entzun dezagun beste abesti bat. urbana taldea eh, abesti motzak eh, egiten dituzte abajo las multinacionales eh, zen entzun degun abesti hau ba guardia abestiak ez dira minutu ez dira iristen ba hau bezala <gülüyor> Gerriurbanaren demoabarri sentzu dugu gerriurbana esguardia urbana barkatu eta kanzion del no futuro genuen. Beno, ez dute zan baino diska hau darbuka arrekorri sigiluak kaleratuzuen, sigilu eh, Frantziarra Menshofen izeneko herrian eh, eh, kokatzen den e, zigilua darbuka rekortzek normalean ba, alako ba, komatxoen artean e, talde eksotikoak edo kaleratzen e, kaleratu oiditu eta orengo bilduma hau paraguaiko bilduma interesgarri interesgarri hau ikusten dugu kalitatez nahiko txarra dena baino historian e, garratzea duena ba, punka atxegin dugunentzako eta mundu Punkinguruan zer gertatu den e, jakin nahi dugunentzako. Tira, taldez aldatuko dugu. taldez alatu dugu, eta ge deo, edo gotaz deodio, e, izeneko taldea genuen, keremos libertad, izeneko ba, e, abestiarekin talde hau, bai, ja, askotan entzun dugun, Gustavo Alfonso Bateriak, iotzen du, ba, dibidez 200 muertos e, taldetik e, zetorrena, ba, 200 muertos utzion doren, ba, denbora bat egontzen zen jogabe, eta, beno, goaz duen beste talderen bat, osat Eta... Ba, beste jende batekin Jamil Gitarra Leoa hotxean e, eta Victor Basuan hasi ba, ziren guardia urbana, lehen entzion dugun guardia urbanaaren e, lokalean jotzen, esan bezala, azkena denak e, familia berean e, daude eta beno, haien influentziat esploitet, GBAs, Ride Squad edo e, Goamerikako ira edo abersion e, taldeak e, genituen e, entzuten ari garen maketau ba, zuzenean estudio batean zuzenean grabaturiko entxegoen bat da nahiko soinu onarekin ateraz hitzailena baino azkenik e, kaleratu kaleratu ez zuten e, maketa genuen tira entzun dezagun beste abezti bat motz motza Men genuen futuro incierto eh, geeoo edo gotas de odio bat taldearen eh, kaleratu ez zuten... Eh... Ba, maketatik edo, bueno, talde hau miatzen talro gaita garen urtean bukatu zen, beraz, zentzuten ari garen talde guztiak, ba, benetan bizitza motza izan e, zuten, eta, bueno, e, badirudi, badirudi gedeo edo gotaz deodio talde honek konzertu bakarra joa zuela e, haien artean aserretu aurretik e, beno, idatzi norbetik idatzi duenez arrakasta ba, ondia izan zuten en konzertu hortan ba energia hondia ba transmititzen zutelako edo <totipatik> edo edogotas de odio talde honen bueno echa conciencia de itsen cena eta talde honen ondoren ba bilduma ontan e, dugun ba azkeneko taldea entzuteko ba unetxo bat e, izango dugu ere <risa> Taldez alatu dugu, horengoan DL, berrogeita mar, edo dosis letal media, izeneko taldeantzen dugu, hau, mia batzerun sortzen da, eta bertan, ba, e, Jorge june, Jorge Funebre baterian, Eber Gitarran, e, biak kodigo neuretiko taletik zetozenak, e, gero Julio, guardi urbana taldekoa, Eta Viktor gedeo taldekoa, beraz e, denak berriz e, ba, modu ezberdin batean eta izen ezberdin batean pean elkartzen dira. Bueno, hainbat aldak eta izan zituzten eta bar, baino hau, honek taldea, honek bai bizitza luzea e, izan zuela. Entzuten ari garen hau 2008o ba, zuzeneko batetik e, hartuta Artuta dago. Beno, ben ba, ikusten dugu jada, haien ba, asierako jarkor basatidonu horiek piskat metalaren inguruan sartzen dituztela, naiz eta haien ba, basakeria mantentzen duten. Tira, ba, errepasu bat eman diogu ba, paraguaiko, ba, estena txiki horri, baino entzindaria izan zen estena txiki horri, ziren talde gehiago egongo ziren, baino bilduma ontan e, hauek dira ba, azaltzen ziren e, talde guztiak. Beraz e, amaitzeko e, DL berrogeita mar dosisle tal media izeneko talde honen e, ba, beste zuzeneko bateko abesti bat e, entzungo dugu rasismo kriminal izenekoa. Urrengo aster arte. <gül> Ganaden, dale, doyle tonelern, ele ano la nada mana, onde vechele balla, onde, por el color, color eterno, el